قرآن مختار مواردن کو دمولانا وقتی توسی پخمت سیب د دوله دی تفسیر قرآن دا پچ پن نمبر کسید چپ محل بلرخی المنغس کی پچی 2008 دوزار آٹ کی شویر دی دی دی دو پتا یا ساتی اشاعتی توی دی سنت کسید اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت بلازانیز دی مین چوک روډ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر تاہیدی موبائل نمبر 031 وزګور خبردارانه قومینس کې دارالا لا نو نکلف نفسن الاوسا بوج نه چومګاپیو انسان باندې مگر دو وس مطابق دا پيو نفس باندې مگر دو وس مطابق دا سمت و ایمان راړه و دوره خودي وس کشته کنه چې عقیده توید خپل کې دومره خودي وس کشته چې اتباع پیغمبرو کې من چې چاته ایمان رااو اتباع پیغمبرو کا نو دا سه خبره وس نه ده دا د د د مطابق مابقې خو چې د اوس اس ب سر نه کواخ ځانله ش دی الله هو کبرو وا ځانه او اوبابانسمونګه ما غ سو چې په ن د کې من غلی د س او د خغان نه تجری تجریمن تحتهم الانهار بیګی به قبضه ددای کی الانهار نهرونا وقال الحمد لله واي باندې حمدونه دی الله تعالی آغازات لرا حدا چرا ویر سول مونگا له ها ذات جنتا و او نوم مونگا لنا تادیا لولا ان هدانا چرا راس دیتا لولا ک چرنه ان چرا راس سله لرا الله تعالی کومنګ الله دې جنت تنر اوسټو نو موږ خپل نشور را رسید دا دا الله حمد ند دي دا الله د پاره حمد ند دي دا دا الله احسان دې پمنګ واندې الحمد لله الذي هدانا لهذا الله والله کینه او بغض الله واي زبر دینلار کم یا او کینه حسد د دنیا مراد دې چې دنیا کې دلته کم حسد او بغض دې او بل سره آغا کیناو بغز آب جنت که نی جنت که برور ولی رونا نونا بی طولا یادا چه آگ کیناو حسد طبعی مراد ده مانه دا چه کم بل چال اللہ لوی مرتبه ورکلی جنت که خوب مراتی بوی کنه اوس مرتبه چال لوی ورکلی اندلتا بحسد نه ده, ده نرازی چلتا بی آغا سر حسد کهی او حسد دیر لوی شده دیر لوی شده گناو نو کې حسد دیر لوی پلی تا گنا ده زګب الله جنتیان نه دلار کوي حسد مصیبت دای نعمت بپا انسان باندي الله کړی او بغوس بو سره ده کوي احسان بپا بندا باندي الله کړی او حسد بو سره ده کوي ستاسو کار دي ته الله نو غاړه چې دا داسي کی کنا لقد جاعت تاکیک سر را غلی دی رسول ربنا پیغمبران درب زمنگا پرشتیا سرا ونودو انتلکم الجنہ او آواز باوکی یادا لقد جاعت تاکیک سر را غلی و انبیاء جنتیان باوئی تاکیک سر را غلی و انبیاء رسول ربنا را رب پیغمبران درب زمنگا بالحقی بلکل پرشتیایا بالحقی حق بیان سرا و نود او आवाज با اوکلیشی ان تلک دا جننا تاسو ته و ادغه جنت او رستموها درکلی شتا تاسو تاسو سبب د اا چې تاسو چې اعمال با مون کول الله اکبر په اعمال باندې درکلی شید داسې کی ځما نه د جنت تر په عمل هو نه دی ه د پ بداملای چې جنت په عمل نه د په بادام له ایدې څو په بادام له ای وایا چې تر ټولو مر بادام لیک زمړا دا جنت چې ته سپو عمل خو نه دی څه به بی دي نه ده په بهایا ای دی الله اکبر حدیث کې چې راځي نبی علی صلاتو السلام او هر څړې به د الله پر رحمت جنت تزي چاته پوسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په خپلې وزم د الله په رحمت باندې نو دا غي ګورا الله یعامل ولته رحمت نو حال تا در رحمت نا مراد توحید ده دل لا په توحید بساله جنت او دل د عمل نا مراد توحید ده نو استارض نشته پیغمبر چوي پر رحمت و زي معنا په توحید بزي الله وي په عمل بزي په توحید بزي الله اکبر استارض نشته يال تا رحمت نا مراد باطن ته اشاره ده چې توحید ده او دل تا عمل ظاهر ته اشاره ده عمل ظاهری شری نو توحید دی او عمل بام کینو الہ بجنت ته سی الله اکبر او که توید دی او عمل دی بد کړي نو سزا به جهنم کې ساکه داینه پس پځي ها ک الله ماپله د الله مربانی ځان له شری بیا یا رحمت نا مراد توحید دے نو دخول عقد دخول سبب دے او دلتا عمل چې ذکر کینو تفاوت درجات ته اشاره ده په توحید خو بار سره جنت ته لړشی په عقیده د توحید خو درجو کې خو به فرق وې کنه درجه یې خو به در چازان ځان لې بیا مکالما فیما بینهم ابلا خبره وانا دا اصحاب الجنه او आवाज وکی جنتیان اصحابناره دو ته ان قد وجدنا ان قضو عجدنا دات تحقیق سره مونږه اچ واده کوله مونږ سره رب تاسو هغه چې واده تاسو سره رب نجحن نمیان بلاش قالو او بو نعم او جی او نګ جهنم کې پروت یو فازن پس आवाज ووکیو आवाज kaun ke اعلان ووکیو اعلان kaun ke پما بند دای کې لعنت الله شان دای چلان د الله د په ظالمانو باندې د له لعنت ظالمانو باندې دا کم خلقو الذين خلق يسدونہ چې منن کله خلق لره ان سبیل لله د لارې د الله نه د او سنت او د پیغمبر د احادیث نه دارانگه ده دا. اللہ واللہ مسلی دو توحید نے خلق منہ کول ویبغو نہا عیواجا اولا تاوی پاگے که عیواجا کو گوالے اللہ ما روح المانی اللہ ما لوسی مانا کئی بے ادخال شبہات فی الدلائل چی آگا بچا موحد با دلائل دو توحید ذکر کن نو دبا شبہات را دن نکول او دلائلو که بے شبہات یارا دا دا باندی مانے دا ایتراز واری دیگی ایک سو چار سوالات وې شیطان وي ظالم وي کافر وي نه قران باندې اعتراضات کوي د اجماعې مسالې باندې اعتراضات کوي په احادیث صحیح او متواتره اعتراض کوي په اجماع د صحابهو اعتراض کوي دا شوبه داخلی زکا چې مسالې ده الله اکبر چې د 104 سالات لیکل ما ډېر ټول کلاس سوالات ده هر کوتابو تاو جواب سره کینو هغه کې اوسه هغه کې پزول سوالات او د شبہ تو شیطان کلب زورا هو تو کوم نه دا وبته سباله نور کې پزول سوالات دي دا چې د کول نو الله وي جهنم ته به داخلو ما زکا مساله د حيات برزخي اغه اتفاقي دا چې اغه جسدي عنصري دا سي نه دا دا سي نه دا جسدي عنصري زکا و الها ذا ذهب جماعت الصحابه اتفاقي مساله دا قران مساله او د احاديث متواتره مساله او تا دا غبندې استرازات کول شبہات ته پیکول لوی ظالم وایا دادة شیطان کاری او دادة زمانه دجاہلیت ظلمونو کې او ظلم دا وخا انبیای کرامو الله الله شایغبا موحدین چې کومو د زمانه دجاہلیت کې اغه چې به کلمه مساله د توحید ذکر کولا یا انبیا وب مساله لوحدانی ذکر کولا نو دا شیطانان برا پسېدل دا دا لګانن سماجه پنجاب کې کراچۍ کې شیطانان را پاسې دلی دي دا سه شیطانان برا پاسې دل او اګي به شبهات کول اعتراضات پبرې تو لا سوی چې ماګی له سوالات کړی دی وای زما نه ستاسو مشرانو سندې کړین ته چالو کوي آسه ها هو کوی الله اکبر دا سه غب غپی د سپیا کی سره وای شبهات لټای پاږي کې ایواجا لټای پاږي کوګواله په داخلو له شبهات او اعتراضونو باندې او دای په اخرت باندې اللہ اکبر جانم یان وا داوی چی او جی منگا جانم که پراتوی منگا وادا آجی منگ سرکم دنیا که شوی منگا ومنتا و بینه ما هجاب او پا ما بیند دوارو که هجابن پر دبوی والا الاراف رجال او پا آراف بانده پا دیوال بانده آراف حغ دیوال چې ده جنت او ده دوزه پم یانسکی بوی اللہ اکبر ادا بیولوی اپ دیوال بوی پا دائی باندی با ریجال انسا نارینا یاری فونا ریجال انسا سڑی بوی او خز بامیسا ذکر ده سڑو تغلی بنده سخز و سسڑی یاری فون کلن بیس امام پی جانیب دیدی تول لرا پا علامود دی سرا وانا دو اسحاب الجنہ او آواز بو کدا اللہ اعراف والا اللہ اکبر اللہ دی منگ جنة تبوزی الله دی منګه د اعراف نام اوساتی او الله رب الیزت دی منگ دا نام اوساتی او وانا داو आवाज وو کده اراف والا اصحاب الجنه جنتیان اوتا ان سلامون علیکم دا چی سلامتی یا دی پتا صبحان نه فتا صبحان در سلامتی یاوی امام قرتبی معنا کئ سلمتم من العقوبه سلام علیکم و تاسد عذابنا محفوش من العقوبت ده عذاب نمحفوش وی یادا مانا چه حاصل مانا وکا ان سلامون علیکم سلامت یادی پتاسو مانی و مبارک شئی مبارک شئی لم ید خلوها داخل شوی ده دا آراف والا جنت ترو سفوری وهمیت معونو دیبتا ما کئی ده داخلی دو ده جنت الله و اکبر دا بسوکوی بس مفسرین کرامو گن اقوال ذکر کئی الله اللہ واللہ. بازی وی چې اصحاب آرافو دا با آغا خلق وی چه زمانہ دا پا ترات پیدا شو دا خلق بای اللہو اللہ واللہ. بل دا دے د مفسرین کرامو آغای وی دین آراف پا خلق وی چه دا آئین حسانات او سیاد گناوناو نیکی دا برا بر وی نو پا دیوال باندے بناس وی اللہو اکبر دویم کول دا در ایم چه دینا آغا شهید مراد ده چه آغا دا مور او پلار ناپرمانو خوش شهید شو نو پا وجه دا شهادت با جهنم نا بچوی خود مور او پلار پا ناپرمانی دا وجه نا جنت تا بنشی داخلی ده اللہ اکبر بل قول داله چه دینا مومنان دا جنات و مراد دی کم جنات دی آغای با جنت تنزی و آغای با دا اعراب باندی وی آغا تی مراد دی ده مومنان بل دا نه چې د مشرکین او اولاد ته مراد ده نابالغه بچی چې غمل شووي وي د مشرکین نو هغه بچی کم ده په عرب باندې وي یاده کول ده بل چې مراد به مدیون او قرضدار وي اته مراد دي دایو با په دې باندې وي وَإذا سُرِفت أو نظروا ده ده أصحاب رب ربنا اي دا سریفت ابرومه اوورکه چې واړهولی شي اب سووار نه نظرروونه دد تقا اسحاب نري په تعرب د دو زخیانووان دی قاللونوي بعد رانا اران ب منګ لاتهجاننامان کو مزال من نه مګر ځای منګ د م ظاللیمانو سرهله د جننتته مچته د دو زخته الله دی نهمو بچ کې عرا والله بيوانا اصحاب عرافې او اووااز بکیې د عرا فالله ارا جالن <سؤال> آغا غٹانو دو دنیا تا یاری فونو چه پیج اندل دای آغا پیج انیبا دای آئی لرا بی سیما هم پا علامون دای بانده قالو ما آغنا عنکم جمعو دفن کلل ستاسو نرا جمعو کم ڈلو ستاسو وما او آغا کنتم تس تکبرونا چې وای تا سوچ ځان با موږټګنا الله اکبر اغه تاسو ډلې دنیا کې د دوزخيان ته بوید اراف ولا دا دیوال باندې نه ځتی او ته وای وو تاسو هغه ډلې چې اغه تاسو تکبر چو اغه خو تاسو نننن عذاب در نه کو عذاب دنلر نه کو اوس هو عذاب کی پرتی سش وستا هغه ډلا الله اکبر ډلا د سشوا چې دنیا کې ولا الله اکبر دنیا کې ورپسې یو مخ کې یو رસ્તو او دا متکبر متکبر کیږي او چنګ ونګ زګه اوپرانو ولا تمشفل الارض مراحه چنګ ونګ زما کې مگر ز تکبر سرا سام ګر سام سړی توپ سرا ګر انسانیت انسانيت سرا ګر دا سش وستا غډاله دا چې ما سره دومره خلک دیو ما سره دومره خلک دی دا هغه ډلې دي سش وینندې عذاب نه خلاص کی آها اولای هواي بوت دا اراف والا دا خبر به دي دوزخیان تکي داسبه کي اها اولاي ايا د جنتيان الذين اغا خلق دي اقسم تم چتاسو قسمنا خړل اي دوزخیانو لا ينالهم الله برحمه چنو به نرسه وي الله تعالی د تخپلا مهرباني الله اکبر دا د زمانه د جاليت بليو ظلم راسمو چدي به وي وي جن دا مؤمنان ته به ملدي د جنت تتلشي د جنت تنشيتله دای جنت تا نشی داخلی ده دای چه تا جنت تطلیشی اوسم داوی دا, دا موت تزل دی چل ده آگا چل ده دا چې کم نی لگیا بای خپلا دا کئی با دامالی با کئی کفریات با کئی شرکیات با کئی کتواتا گورا دو زخ دوراو یاریگا دا چه بس کئی مړه تا با کې که آل تا پداس باندشوانو تب صحیح که زبا در طولو مخ که جنت تزم دا اوسم دا سوئی دار زمانه د جایلیت رو دا افعال او خلکو کې اوسم را دي الله الله اووب شي د او دخلجننا داخل, داخل شي جننته لا خافون اس یاوي پهتانسو با د والله ان تااسنو نو تاسو غام جنشي نا دا صه النار او اواز به کې دو زاخیان صهبل جاننا ج یانوته ان افزولي نه دا چرا او تو کي په منبانې من مع دوو د جننت نه او مي او مما او یا را غ من اَنا رَزَقَكُمُ اللّٰه تروزې درکړې د تاسو ته الله تعالی الله اکبر او الکو مم مما رزقكم الله ماننه لګراته یا اتو ایمو مم مما رزقكم الله د قبيله لافتونه ماننه دا یا جنن تیانو تې وراسته یا جنن تیان لګو وبخره توي کوي کرا لګو برا توي کوي دلته کې دا وله لګو ډوډۍ فرا کې دا وله دا به زکه کوي چې دنیا کې بدایو کمرانان شو ادا جانم په پداس الله لشکاته کې جنت پداس بري دا والي داسه بكي دا زکه چې دنیا کې د حکمران ګرځیدلو نو دو ځان لا کله په تركي کې بنگلا جوړولا کله چې کم نو ځان لا په سعودي کې بنگلا جوړولا کله د دبي کې بنگلا او ناس به بره وناس تو جیازو نه کې وغرزی دا او چې مون غریبانو بدلته د مهنګاي د لاسا د لوګي د لکه سبا چې کم حالت کسردی نو خدای دې غار کو تبا کی کشندی نو خدای دې غار کو تبا کی ټول دغه غله دی غله کبرک دی نو خدای دې غار کو تبا کی چرایچی په نو غرزی غل دکسه او کمرانی کای خپل غرزی غریبان لته ټکای اغیلا لکه نن سبحالته ګورای کنا رو مات له غریبان داسې غریبان چې د غی د روی مات له پروګامم نهبره برېږي غریبان حجرت کله دی پیشمنی له والله پیشمانی نشته چې پیشمن وکي او دا ناستی او غی اوبوتته ناملاویږ دوبو تلیف دی د روزی تکلی دک کاې ناستې غریبان سمیلاویگی نه او دا خلک کو دی خپل مض کوئ چرچ کوئ رووجی نو نه د سره نو چېقاللته جاننت ککی الله د مسلمانانو محهینو ممنال له صبر ووررکې صبر او صبر دے الله نصب ک دیتا دا دغه خیر د د دنیا دا تکالیف کاف داغ کار سمرې تیر به شي اکبر خواغ نخت میدونې جوون کې بیاسه کې ویه دا به بیا چې دلته دا زمونونه کړي خپل یاشي کړي کبااپونه شرابونه ځناگانانې غلاگانانې زمونونه زیاتی کوډی روډو سره زلمونونه یا تیمانو سره زمونونه. دا خلق و بیا جنت کیا داس پیبه و تا دلان دینا خلده داس واضحی داس راو شناو برگ دا خلق و تا داس واضح کری لگ لگه اوبر آتوی کئی کنا لگه اوبر آتوی کئی لگه دو دیرال را کئی الله والله جنتيان بوئ قالو عبوي جنتيانو ان الله حرمهما बेशक الله تعالی حرام کړيدي دي, دي دواړه قسمه يني دا او بو او داروسي دي جنتو على الكافرين فكافرون باندي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا دا خلقو چې جوړ کړو دین الله هو ولهوا لوبي او كيلونا تماشه و غرتهم الحیات الدنيا او دو کاکه اچولې ودې لار ژوند د دنیا د دنیا ژوندو کاکړو دینه تماشا ګرځولې وا الله کله بداسکي مونږه زکه چې کم نه منگا زکا بمباری کهو منگا زکا منگا دا اسلام خو خطاب داریو خو منگ تا بمباری پا دی خپل و زکا دا خپل زکا وجنو چې بیا امریکا رازی او امریکا جندا اود رائی خدای دا غرق کوایا غررتهم الحیات الدنیا یا دا بی چه راخ که آلاراکہ گاموټه زوبدا پختنونو دیوی اوی قطری کوم اسپند یار ولی زوبدا پختنونو دیوی اوی کوم او چ بیا ای سملای نو دو پختون خوشکه تاپوس چپ دو پختون په سر باندې پیسې واغسته په کروڑونو ایربونو ډالری واغسته او راغه ده پختنونو وینوس پخپل باندې توي پوختان نه او یاد سا ای دا بل چې کم راغې دا اوو دی خو به د مشراب نه زیات پلی ی د خو به خررسي دغ به د پاکستان بیا کوی چې پاکستان خ کی الله اکبر الله د دې مسلمانانو حافظ او ناصر شي پدې ملک باندې د علماء کرامو ویری تو شوي دي پدې ملک باندې علماء کرام جلا وطن شون او شوي دي او علماء کرامو له سزاګانی ورکړل شوي دي پدې ازادۍ باندې هغه خو ډېر قربانې کړې دي الله د دې ملک حافظ او ناصر شي د هغه وخت نه په ځړه انګريزان راوستي مسلط کړیو اوس په دا بیا مسلط کړی دي الله د دې ملک حفاظت وکي او دا ملک شپک مان نظریه جدا شوه الله د حفاظتو کې پاغه نظریه نظریه د توحید او د اسلام الله د عدی ملکیا قوانین نافذ کی ژوند د دنیا دوکا کړي دی یو یوخه پروتې بل بلخه پروتې غریبان پراتي داو بیا دا بدله وال الله اخلي کنا اغه اخرت کې بیا فلییا او الله فلی نن نن سا هم پریږو منګ د له کا ننسوول کا څګه چې پریښ ل کا ه څګه چې پریښلوو دای ملاق دخپلی راځ چې دا داکان بیا او داې چ د چې پایتونو زمنږبانندې ان کاری کاو یا د جه د دی نا چو د پایو زمنږبانندې چې کاری کوو زمنږ دا تونو من کرو زمنږ تونې نافې زل حکمرانی را غلیوا حق قصاص نه نافذو حکمرانی را زور را غلو خو چرې د غلن لاس نو کټکړي چالش زنای لرا حد نو ورکړي رجمن نو کړي کوړي نه ورکړي بلکې خپل ارس کولو قتل نه خپل کول زناگان خپل کوله شرابونه کبابونه خپل کول لا لن وقټ سیاسيان لیډران ټول د یو سیزنه دي قد جي نا التيفااد बسوي هلي مک الله الله لا قد جي ناهم ب کتاب تاقي سر لڪړو منګ دط کتاباب پو کتاب چې تفسي سر یان ڪلو منګ سر د پونا اوان چې دا تو م د پا قم چيا غي مومنناان يا را ڪړدي منګ لقد د جي نا همم حلي ماناو حالی انظرون الا تاویلا شفاعتِ قهریا بانده را دو نفید شفاعت قهریا حالیان ضرور ایلا تاویلا انتظار نکی دی مگر دو عاقبت ده انکارو و یو میاتی تاویلو پارز بانده چه کل عاقبت انجام ده ده یعنی عاقبت ده انکار ده ده یو قول اللذینا و آئی باکسان پر خودیو دی لرا من قبلو محکی ده دینا قد جاعت رسولنا تاکیک سراغلو منکتا رسولان در رب زمنگا بیل فا خو خویره کرده و اپره خوده و خوال تو بیا چگه وی چکل داغه داغه انکار انجام و عاقبت راشید کیامت نسوک منکیرونو بیا بده وی فا حالنا حای حای شتای زمنګ د پارا مین شو پاداس س س فارسانو چې شپانو زو کې زمنګ د پارا یا وا پس کله شو مونږه فنا مال کو مونږه غیر الذی غیر دا غنه کنا نعمل چې مونږه دنیا کې کاو قد خسر وان فسون تاکي سره توان کې وګرزو د خپل ځان لاره او روک شو ددای نا ما یا توان کې به وګرزي د خپل ځانونه او روک بشید دای نا ما اغدرو کانو یا فونه چې وود چې جوړول هغه در وغهاب ټول ختم شي دلته زمونونه کول اخراتې هیرو کاه د یو طرري کې کالا د باجه وړو د مسلمانان وې ول کاه د سوان د مسلمانان وېول کاه د پوج وې توول او هغه مسلمانانو مجاین خپل مینس ک جنگول د هغې وې توول دغه لیډران دا به سبباب یا دغه ې او چغې بهوي بیا. چه مانگ ده بیا واپس شو مانگ عملو کو فاللہ وی واپس که دل ده اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي دویم حصہ او پا دیکی رد دے پر شرک اعتقادی بانده او دیکی اول باوت ایک سو دو پوری او دیکی پنزو مورو اولا دعوة ذکر کئی دارنگی بیا مثالو بیا نقل دلائل پنزو او بیا ابتلاب النعام و النقم او داس آیاتونا چه متعلق تی پا جمع و قص الله اکبر اوله داوا ان ربکم الله اول په دې باب کې هغه درې مداوتو صورت چې کوم دا ذکر کوي ان ربکم الله الزی بهشکرب تاسو آزادته بهشکرب تاسو الله تعالی دې آزاد چې پیدا کړی دې اسمانونه او پیدا کړی دې او پیدا کړی دې اسمان کې لارا 26 ایام پس الله والله ثم استوى بيان قائم شو على العرش بارش باندې يوغ ش الليل الله اكبر شيخ دوي صاحبوي چې کم زایکي الله رب العزته استوى على العرش کر کړلې نوی شیخ دا پندای ووی چې التمانه الله خپل ذکر کړی دا لکه دې ځکه چې استوا عل العرش مانځه یو غش لیل النارا پټوي شپې لرا پرځ باندې یتلو بوو تلاب کوي دا غلرا حسیسه پته زې سرا والشمس والقمرا او پیدا کړی دین وره اسبوغ مې وان نجوم استورلارا مسخراتن پره تابیک لې شوی به امر هی په حکم فل سرا الا له الخلق والامر خبردار حاز د دی الله د پاره پیدایشتول دی ول امر او اختیار تول تبارك الله برکات والده الله رب العالمین چرب د مخلوقات امام سمرقندی الله هو شیخ د ویسا بویای وایچین نل برکتا کله ها مین الله برکات ټول پټولا مین الله د طرفه الله نه دین الله اکبر ګوره دیځه کې خپل معنا کوي استوال الله یغشل لیل النار ارزه پشپوان دی پټئی او شپه پرزه الله دا معنا نه کنه الله او بل دا چې د امام مالک او رحم الله ان تاسو شو الله چې وي استوا څنګه دا نو غوته ال استوا معلومن والكيفيه مجهوله والسوال ان هاذا بيدات استوا د الله چې فارش باندې قائم ده معلومه ده بس خو كيفيه چې څنګه ده څنګه نه دا مجهوله مون ته دا پته نشته ری چې څنګه الله قائم ده او د دې خبر نه سوال کول دا الله په داسه كيفيتونه لا ټول بيدات ده داسه سوالونه دا بيدات ده او بیا ډېر غوسه شو آکهستا چې چا هغه تاسو کړو آکهستا ډېر غوسه شو او هغه تهې تبي دتی دارنګي کرام ذکر کئ الله اکبر چې د امام مالک رحم الله پر شانتی کول د امام ابو حنیفه مند دارنګي د جعفر صادق دارنګي د حسن بصری او صحابه کرامو الله اکبر اغه وی چې صحابه کرامو په دې کې تکلم نه کړې نه تابعین په دې کې تکلم کوله رې چې مان د استوا سره بلکې دا غینه غلی پاتې شوې دي د امام مالک رحم الله تا چې کله دا مسالره هغه نه تاسو د دیو جن وته عبادتوم ویلو چې صحابه په دې کې باس نه کړن په دې کې باسونه کول د دا چې کم دین دا او غیر مجلد رواهتن غیر مجلد ویمنگاله دیشو اهل خبیثه صله بده خلکو چلڑشین نو اول بدن داتا پوسکه یالا کمزای کیره الله کمزای کیره دا سے خبر تپوسونه کولو، او الله استوا څنګه دا د دې څنګه ته څنګه کايله دارا دا پرانیستی نو د قران پړای د تشتین وته دادی دا سوشته ازو چې مونته د قران او دادی سو پړی دی دا د دې تپوسونه کیسه لخرختی لوې بددي وای خارخ در باندې لگے دلې اسماء او صفات معنی کنه نه معنی اسماء او صفات معنی اسماء او صفات چمنګ څنګه معنی دا سوایته معنی نه نه لیسا کم مثلی شېون دي نه بس استوا او معنی کنه بس خبره ختم نه استوا معنی کنه معنی الله کم زاکر داله تاسو ته بازی پکې ډېر زیاته غلو کړيا سر پکې دا سری چې هغه زہ په ول حدود باندې سنا څنګه قائم نه کوه بازه انتهائی غلو ته رسیدلې دي او غلو دې هتا کله چې مشبہیات نه بالکل جوړ شي وي دي الله اکبر او دو ربکم دا اوس ګوره داوا دلایل ذکر شنو دا رب چې داسې زونه پیدا کړې دي دورا لو قدرتونو عالم مالک ته او دو ربکم او مالای تاسو دې رب لرا رب خفل را تزور وان پانجده سرا خوفیا او پرورو خوفیا پرورو رورو بانده خفل رب او بلی اللہ اکبر او رب دعا گانی قبلی رب او بلی اللہ اکبر خود دوان ست طریقی دی خفل رب ند دعاو گوڑی خوداغی ست طریقی دی سشرایط تی سد آغی چکم دی ارکان دی دا پی جندل گوڑی نیاو دا آجزی خپل رب تا دیم دا رو رو سره او ټول علماي کرام الله اکبر په دې ځای باندې ذکر کړي چې انه لا يحب المعتدين بهشکه الله تعالی مینا نه کيده زيادتي کون کو سره زيادتي کون کی سوق دي نو علماي کرام ذکر کړي امام شوقاني دارنګي علامه ابن کثیر دارنګي دره منصور کې دارنګي علامه کبیر کې اکبر دارنگ امام مدارکو دارنگ امام بیزاوی دارنگ امام ابو سعود دا ټول حضرات ذکر کئی دارنگ کتاب التسحیل والا دا ټول ذکر کئی چې اصل په دعا که اغا اخفادا او په پتا پتا بانده اغوخته شي او, او معتدین وی اغا خلق دی چه دعا که چغی وی چغی او دعا که چغی و باسی نو ای دا خلق چې کم دی نو ای دا معتدین دی زیادی ګورای بازه حضرات ما ته پروسه کاله مې ته درس خلاص کې او یا دوبیا دوا نکه او اوسم کې دیش چروا باز خلکو زین کې دارا شوی دای درس خلاص کډ دوا نکه نو کله کله مونږه تعلیمن کو کله کله وکو تعلیمن په زوره باندې وکړو خدای روزانه د درس نه پس دوا په زور زور غختل چې ها ها بس په زوره زوره دوا وایا دار روزانه دعا په درس پسې دا څه غوښتل دا صحیح طریقہ نه د عادت داسې دا دا دا دا ثبوت نشته به شک چې د قران په اختتام کې دعا خاتمهږي ځان ځان له سره په کلار په خپل زله کې او غواړي کنه خپل زله کې واني هو کله کله منګر تعلیم ان او کو د دې د پاره چې تعلیم حاصل کړي دا خلک او بل دا چې درس پسې یادا چې دعا زده کې یادات دا تعلیم دې چې د درس پسې د دعا کوي ځان له دې د پاره کله کله وکړو ورنا طوله لماء کرام ذکر کوي چې اعتداد او دعا کې دا چې چغې پکې وي په زوره زوره باندې غواړي دا چې کم دن وي دا دا اعتداد از اعتداد په دعا کې او حدیث کې راځي دا سي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي سيكون قوم ياتدون في الدعاء ياتدون في الدعاء هغه درس یو قوم براشي هغه په دعا کې دا سي زیاتیک که یو تجاې به ک یا دای چې په زوره د مقففااز جوړئ بعضې موفسیین ې ک کوې مقف الفاظ, جوڑی ذکر مقفع الفاظ لکه امام هم کارتهبي وي و دا مقفافاظ به جوړ کړي د ځه برابر کافیه جوړ کړي داسې داسو کې او دا ځه داې مقه الفاازو نه ځان ساتل وړي معشور دعا گانې چې د کم پهبر فاک نه منکول د غواړي دارنګ اعتدااف دوه دا ده چې هغه د پیغامبر د طرری نه خلاف وکړی شي. لکه سنتو پسې پجامه باندې دوه ټول علما په اتفاق باندې وای چې سنتو پسې پجامه باندې اتفاقی دعا بدعت ده پارځو پسې پجامه باندې چې دا سه کیفیت جوړول شي خامخ خا جمع ته خلک را بلی مثلا مخ کې و تاغي اور یو غږی رستو ته یو ټلې یو غږی مخ رستو چې ما سره شروع کوي ما سره ختم کوي دام بدعت ته او دام ناروادي ها صورت جوړ شو امام ذان للا سوچاد کرو او دیخوان دای ذان للا سوچاد کرو او اتفاقی صورت د جمعی جوڑی نو دا ها تبیع بیدت نشوی لے لیکن دا خام خوادی تا داوت ورکول مختر اس تو دام بیدت علماء علی کل کری پا دی ماننے اللہ اکبر خو اوقات دا دعا پی جندل غواړي الله اکبر چې دعا چه کم دے سٹم کې قبلی داننګې فضیلت د دعا قبل پیژندل غواړي یو حدیث کې راضی نبی علیه صلاتو السلام فرمایي چې کم سړی تا ستاسو د پا کوم سړی کې ستاسو ناغت د دعا دروازه کولاو شو او اغل د دعا توفیق ورکلې شو نو دلرحمت ټولې دروازې کولاو شي او الله تعالی نه چې کومه دعا غواغه دې شي نو هغه کې بهتري نه د نبی اسلام یاغدا چې د دنیا او د آخرت د عافیت سوال وکړې شي الله مونږه تا نه سوال کو زمونږ د دنیا یا الله درس د قران جاری دي زمونږ د دنیا او د آخرت یا الله عافیت نصیب کې او یا الله زمون وړل ګناونه معاف کې دارنګ حدیث کې رازي نبی عليه صلوات و سلام فرمایي د دوه دعا سیوا بل داس یو سه نشته چې اگر په تقدیر رد کې او قضا په رد کې الله اکبر او نیکی شي کم نه آينه بل دا سه شي نشته چې آپ عمر کې زیادت وکي او عمر کې زیادت پیدا کې مانسو دعا چې کم داوي تقدير پر سلرت کوي تقديرم بلشان شان کوي دا مطلب چې الله ربو عزت دا که دا بنده زمانه داسه وخت کې دا دعا وکړه نو دا تقدير به زبیا د ددا فیصله بددا شي کیږي او کدا دعوه وکلا نو داسه به کیږي دعا کول غواړي او د الله نه دعا غوښتل غواړي او نې کیه پا عمر کې زیادت کړي سمانه عمر کې ولا الله برکت واچي په لوقته کې ته الله ډیر کار واخلې الله دې زموږ عمرونو کې برکت واچي او الله دې زموږ پیسې له ټولو د خیر کې دارنګې غن روايات دي پدې باندې لکه حدیث کې راځي زیاد واقعات او وجاهت او عزت والا شی چې دا الله په نیو باندې نو هغه دعا ده دعا دا, دا نه زیات بل شی چې کم نه نشته بلکې یو حدیث کرازی مل لم يدعو الله غضب علیه چې کم بنده د الله نه سوال نه کوي یو دوانه غاړي دا بنده باندې الله غوسه کیږي الله لاره غوسه ور زی الله یوزب ان ترکت سواله وَبَنُو آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يُسْأَلُ يَغْضَبُ الانه چې سوال نو الله غوسه کوي او چې دا بنده نو سوال کوي او دنګ کې نو بیا غوسه کوي الله نو غوړې د دعا غن فضیلتونه راغلي دي غن فضیلتونه په دې باندې چې دعا بلکی او حدیث کې راځي چې دعا د مومن ہتھیار دی ہتھیار الله اکبر او د دین ستنده او د زما کې او د اسمان رڼا د رڼا حدیث ک رازي نبی علیه الصلاه والسلام دعا د مومن حتیار او اصله ده د دین ستندا او د زما او د اسمان رڼا ده دا دارنګې غن روايات راضي پدې بار ک الله اکبر نو دعا غختل غاړي خدا چې د دعا سعاداب دی س ارکان دي س شرائط دی اګه چي کم ده پیجندل غواړي يودا چه د حرامو نڅळे خوراکس کاکه او جامو کې د حرامو نه چ کم ده پرېزګاریو کې بل دا چه د الله ربول عزت د پارزان کې اخلاص پیدا کی دریم دا چه د دوانه مخ کې سداسی نے کار کئ مثلا صدقہ ور دا داینہ پس دعا واڑی مونص کئ دارنګې د سختو په وخت کې چې مصیبتونه پیراشي نو د نیک اعمالو خاص خیال ساتي دارنګې بلدا چې ناپاکی او ګندګۍ وغیره د دینه چې کم د ځان صفاو ستر کئ چې الله نن سټیم دعا دا مستحب عمل دی داننګي او 10 کے دعا غواړي مستحب عمل دي داننګي مه قبله تکاي به عمل لري داننګي دعا غفطوب وخت کې اچ کم دي صلات حاجت اغه کوي داننګي اجزاي سره کېني الله ته چې څه ټيم دعا غواړي لکه د قاعده په شکل کې کېناستل داننګي د دعا غفطول نه مخ کې او روستو دا اللہ حمد و سنا او درود شریف ویل د رنگی دا لاش اوچتول دعا که دا د دعا آداب دی و مستحب عمل دی دا رنگی ادوال لاش دا سی اوچت نیول دا رنگی دوال لاشونا لگ دا سی کلاو پری خودل دا سی دیر جوخنا لگ گونتا او گوتو کم لگ لو کلاوال را استل. دا د الله رب العزت ز شان مناسب او د احترام د آداب الفاظ استعمالول چې الله ترحمان ترہییمه تکریمه دا سه الفاظ د ادب دارنګ د دا الله اسماء الحسنه دغه ذکر کول دارنګ مقفاه الفاظنا چې ځان نه کافیه جوړ شوی اغینه ځان بچ کول دارنګ دعا کې خوشاوي نه حت تل امکان فریضه کول ځان بچ کول دا مکرودی دارنګې دعا ډایرک د دا الله نه غختل وصایت و غیر نه جوړول زکه الله په دې خوشالۍږي الله خوشالۍږي په دې صفاو یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله واو زما بندگانو چپزان مو زیاتې کړلې ده زما د امیدنا زما د رحمتنا منه امیده کیږي او اونا په امیدی مکووي داننګې دعا چې غواړي نو تمام حوائج او ضرورت غواړي د الله نه الله رسول کولې شي داننګې دعا چې غواړي نو اول ابتداء هغه د ځان نکو بیا د نور خلقو د پارکو دارنګې دعا چ وغواړي نو حدیث کې راځي صلی الله و انتم موقینونا بالاجابا تاسو چې د الله نن سوال کوئی نو داسې حالت کې سوال کوي چې تاسو دا یقینوي چې الله یې قبلای دارنګې هر تلوسه داسه کوشش کول غواړي چې انتهای مین او محبت تر شوق سره الله ته ودریدل او د الله نه غختل دارنګې آغا معسور دعاګانې اگه یا دول او اگه بانده دعاگانی غختل لکه داشو اللهم این عبدو کا حدیث که رازی چا تا سو مصیبت رسیدو او دا دعای اووی نو اللہ با آغا د دلر کئی او الله را بولی زدو د دو پا آغا مصیبت پا خوشالی بانده بدلی کما دعا لکه دا دعا شوا اللہم اینی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدک مازن في حکمک عدل في قزاؤک اسألکا بکل اسم هو لکا سمیت به نفسکا او انزلتاو في کتبک او علمتاو احدا من خلقکا وستأثرت به في علم الغیب عندکا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی یا اللہ زستا بنده یا اللہ ستا دیو بنده و ستا دیو وینزی زوی ما یا اللہ زمان او چوله زمان تنده یا اللہ ستا په اختیار کرده ما نه زمان مرگو جن ستا اختیار کرده یا اللہ ما بنده مصیبه تو نراغلی دی ما زین فیح حکمک ستا پیساله ما که جاری شوی دی او ستا پیساله بالکل دا عدل و انصاف و علده خوزتان یا اللہ سوال کم ست کتاب ولزان له خود یاو یاد یا لا سمخلوق تفضل دی یاد خپل خزانو کې ځان سره ساتل دی یاد څه کتابونو کې را لېګلیو کوم استانو مونږ دی پغې د نسوال کوم دا چې قران انت جعل القران ربيع قلبي زماده زړه بهار اوس پر له یا الله قران وګرزه ونور الصدري زماده سینې رڼا یا الله قران وګرزه وجلا احزنی و ذهاب هممی دارنګ زما د دا غمو د پریشانی ختمون کې یا الله دا قران وګرځه دا دعا دی اوه तमाम مصیبت او پریشانی هغه الله ختمای او هغه چکم نه الله په خوشالۍ باندې بدلی دارنګ ابو حماما رضی الله تعالی عنہ ناس ته پداګه الله اکبر جماعت کې به وخت غوندکه پیغمبر پاک راغه وتوی ابو حماما څکه چې داسې به وخت نه واستې په جمعات کې وته یا رسول الله وایڅه قرزيد را باندې او څغه مونډې پریشانې مې دي الله اکبر نبي عليه الصلاه والسلام او ته یا عواما داسې دعا دته ونخیم چې کله تا غوا یا ټول قرزيد ختم شي وا ټول پریشانې دي الله ختم کړي ول نه یا رسول الله نبی علیہ السلام متداد دعاو خلوی دعاو آیا اللہ امینی اعوذ بکا من الهم والحزن وعوذ بکا من العجز والکسل وعوذ بکا من الجبن والبخل وعوذ بکا من غلبت الدین وقهر الرجال داریں گے دانس دعا گانی چه دعا قبلی خام خارد کئیه نا لکه نبی علیہ الصلات والسلام او ته اسم اعظم وای لکه داشوا دعا نه مخ کې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا نه کې نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کې راځي او صحابی دعا غوښتا او نبی علیہ السلام واوریدا الله اکبر نبی علیہ السلام یې دالانه داسې اسم اعظم سره کو وکړي الله په دی باندې کوم دعا غوښته شي الله قبلی او سده الله نه غوښته شي الله غا حاجت پوره کړي اغدا و یا اللهم انی اسالک بانی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکل له کوفوان احد دا یا دول غواڑی الله اکبر دارنګ بازیوایاتو کی دارازي چدی سره دعا دعا الله خامہ حرت افعلوک بئن الحمد لک لا اله الا انت وحدك لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ظل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم الله اکبر دا یادول غاڑی کدا یاروی نیادی کداو باللہ اکدی دی تو اگور قصدو کچی یادی گی و کنیادی گی چلوی لوی گانی یادی گی خلک لوی لوی گانی یادی نو تدا نشی یادولی تدا اللہ دا خوښته هسته تدخل حاجات او د پاره دا خوښته هسته دعاګانې نشي ادوله او غواړه د الله تعالی نه بل دا رهنګي اوقات په جندل غواړي الله اکبر ا حالات په جندل غواړي شپاره کې دعا قبليږي لکه په شب القدر کې الله اکبر ليله القدر کې دعا حق قبليږي دا د پاره آغش سپیشو ګیرل غواړي خپل حاجات د دنیاو او د آخرت عافیت غوښتل غواړي دارنګي د عرفی ټول راز فارې کې نوزل حججه کېماده نهمازل حججه د عرفه راز په دغه ورځ باندې دعاګانې کوي قبلې کې دا اوقات په جندل غواړي داننګ دې دا درمزان المبارک دا ټول میاش دا, دا دعا قبل دو میاشتہ دې کې ډېر دعاګانې د الله نه غوښتل غواړي یا الله مونږ هم تانه دعا غواړو چې زمونږ د دنیا دا خیرت و ساته. او د آخرت پر دې وساته او یا الله درس د قران چالو دې یا الله او س میاش مبارکه درمزان دا د الله کتاب کې دا خپل قران را لېګل دې یا الله بیلاله چلیګیا یو یا الله نمو د نوم شوک دې یا نمو د پیسو شوق دې یا اللہ منگ ہمیشہ ہمیشہ دو قرآن خادمان یا الله اگرزے او دنیا او اخیرت کیا اللہ عافیت را نصیب کی منگ طولو تا یا او بلدہ چھ دو جمع پا شپا باندے دو آگان ځانله قبلی کی دا ٹیم کی دارنگی دو جمع پا رز باندے روایاتو کی رازی دو آگان او یو ساعت خپاغی کی داسی چاغ اٹیم کې خامخالا دعا قبليږي بازي علماي کرام ذکر کوي چې اغه ساعت د جمعه پرس کې اغه اغه ټیم دې چې ستیم امام خطبه لا پاسي تقریر لا خطبه تر موږ د خاتمه دوپورې دغه ټیم دې دغه ټیم کې دعاخه قبليږي او بازي علماوي چې نا راجه قول دادې ا راجه قول دارې چې د جمع فرض مازیګر اخیری وخت کې اخیری وخت کې چھے بالکل دا ماخام تا ٹیب نزدیشی ماخام ہے دا اخیری ساعت دے ٹیم کی دعا دے رکھا کبلی گیا وغا ساعت دا دے اللہ اکبر دارنگے دشپی دوے مہیں سا پا دا گھا ٹیم کی دعا خا کبلی گیا دارنگے دشپی اول ایسا اگے کم دعا اخیری سامانہ ٹول اشپا چلکونا خوب دوکر آپاسے دے پاگے کی دعا گانے خی قبلی گیا دارنگے د پښمنی وخت کې دوه غانې کي قبلېږي بلکې دا خدای سي وخت ده دا سي وخت ده چه حديث کي راضي مشکات کي روايت راضي الله رب العزت روزانا هرش پیتا آسمان د دنیا ته دینز دي دی اسمان ته ما يليق وبشاني تعالى چه څنګه د الله د شان مناسب دی راشي او نبي عليه صلوات وی وای الله واز کئي الله اکبر سو وخت عجيبه وخت ده و زمنگ نہ غفلت کی تیرشی الله الله دې منګل توفیق را کی چې دا وخت زمنګ نہ خالی پاتیم نشي الله واس کئ او داوی علام مستغفر فاغفر له عله من مستغفر فاغفر له آیا سوګ بخن روختون کشته فاغفر له چې زوات بخنو کم چې ته ګونانګاره او الله تا تویم چې لا تق نه تمم رحمت الله او تا لاسو مچت کړی او د تور ر شپ کې یکې اووازی الله ته وړړی او الله د باهنااز کوي چوګړه چې ماپتی کوم او تلا سوچت کې نوه چې ماپ کېږې بهک نه دا لور دوه لو محروبان بشا دارنګې چې منبرانو پس منډی وه او د روزی سپې د ځه جوړ کړړ دی الله دغهټیم آسمان د دنیا ته را در روزیده فارته چاپلوシکه دغه ټیم الله اواز کئ علام مسترزقن فارزقولا آیت تاسو کې سو غوځون کشته سوک مال دولت غوځون کشته چې زولې روزی او مال دولت ورکم او غوړی چې درکم دله چې دا اواز کئ پاس او غوړ الله نکنه کنا چې یاره اٹ دیلا ور کوم چې سبا مینو کرکی مو هر کوډ دی پلیتولا دینه دا سپید سپید دنیا غی ځان لا تابا نزان میمبر کی او پزان در باندې بادشاه کی نو سباب در کی اخ خپل جهنم ده دغه خېټه نډ کیږي نو سباله بتانو کر کی اخو جهنم ده او طاله بس در کی وال لا نه وغه اړه کنا زمون خلقو الله اکبر د محبت دا نه خاداده دللا سره د مینې چې دا الله نه تمه کېو د مخلوق سره دی نو مخلوق نه د حص قسمت تم نه اغه چې د مخلوق په دروازه ولاړي اغه لا انسانی چې د مخلوق نه تمی چې دیو مال راکې الله اکبر د مخلوق نه سما او د مخلوق نه تما د بدبختي نه خدا او دا د انسان د خوشکسمتۍ نه نه دا, دا, دا رنگه اغه حالات به جندل غواړي چې پاغه حالات حالاتو کې دعا قبليږي الله اکبر یو دا چې د bang او د اقامت په میانس میانس کې چې دعا وغوښته شي دا دعا الله ډېره خپلهي بانګ او شو ته جمعات کې حاضر وي او هغه ټیم لا اقامت نه دې شروع شوغي مینس کې دعا واړه حديث کې راځي دا دعا خپلهي داننګي بانګ او ویل شو نن خو بانګ او ویل شي کنه بانګ او ویل شي لکه زمنګ خلک سکهي غاني لا ګولي ودونو خداغه کې او ايته چې کوم نه ناشتي او بانگ تا وگ نگ دی بانگ اوویلشو بیاغا اللهم رب آز دعوت تاما الاخیری دا دعا چی ہوئے او دا غی نفس سوال دوکو نو دا غی سوال کب لیگی دارنگی دارنگی چه سڑیس مصیبت او سختی کې گرفتار شي او حی علی صلاح و حی علی دا نه بعد دعا او کی نو دا دعا حقب لیگی دارنگی کل چه سڑے مستودری گی او سب جوڑای نو دا غا ٹیم کی روایاتو کرا زی دعا حقب لیگی دارنگی چه کل جہاد او د جہاد سب بندی کی گی دا غا چې کی دے چه کم دے دعا حقب لیگی دارنگی اللہ اکبر دا پرز نه بعد دعا حقب لیگی او د سجدي درمیان درمیان کې چې قرآن او حديث کې کوم دعاګان راغلي دي هغه غواړي نو دا دعا قبلې کې سجدا کې پریوتې الله تا پاغي کې دعا واړو غره پورتو کې نه عربي کې ښه پختو کې نه هغه قرآن حدیث کی کمی دعا را او حديث کې کوم دعاګان راغلي يغه دارانګي نور د زمزم او بچس کې د زمزم او بچس کې او هغه ټیم دعا وکې نو هغه قبلې کې دارنګي چې د قران کریم ختم وی چرتا اغه کې دعا حق قبلېږي اخ پله تا کړي وي قبل چا کړي وي دارنګي د قران تلاوت نه چې کله فارېږي اغه کې دعا کې نو اغه حق قبلېږي دا رنګي یو سړې مړيږي او هغه ټیم کې کم خلک حاضري او اغهي دعا غواړي نو اغه دعا حق قبلېږي دا هغه د مرګ په وخت کې چې دعا غواړي دارنګي د قران کریم د درس حل کیدی درس د قران حل کیدی دا الله د یاد مجلسونه دی لکدا اوس نو اغه دواغانې کي قبلګي یا الله مونږ د نام غواړو چې د دنیا او د اخرت یا الله عافیت مونته نسب کا یا الله دا کم درس د قران چې مونږه کوو سوک حاضر دی یا الله یا سوک غایب دی خو دې سرامینه ک یا الله د ټول دنیا و اخرت یا الله خېستا کا یا الله وکدیر بل شان دی یا الله د ټولو پر دی او ساته یا الله د ټولو پر دی او ساته د ټولو پر دی دا پیجندل غواړي چې سره دعا قبليږي سره نه قبليږي آداب پیجندل غواړي اج زئی سره او پرورو باندې دا دانا څه چې په زوره زوره غواړي هغه سره ریاکاری راځي انسان کې دا غیریاکاری نه د بچکی دوده پاره انسان له پکار دادي چې پرورو دعا غانه او ځ کم پرورو په کار دی دوعا پرورو په ده او دعا غ خل غواړیغ واقعاتو چې کم سړی اګورې چې زنناو څنګه دعا ګانې د لا نه غختې نن زمونږ زنانا دا لا نه د دوه غښو چل غیله نه ورځ غ ټول بس شیشی ته ولاړی دي او شیوت بس می کفی دي ځان ل مخونه روان کله په می ک بندې دا می کپ ډیرګنده شو دی د زنناو شکونه د می کپونه روان کله. الله اکبر ابراہیم ابن مسلمه مغزومی اه رحم الله فرمای و ازو لانه او بیت الله کې نیمش پدا یو زنا نرالا او غلاف یو نیم او په جړاشوا هوی وی چې و هغه بهترین بادشاه هغه بادشاه چې تده هر ځای نه اوري او تده ار چا امداد کوي زه ډېر لره نه راغلم او یا الله تمام مخلوق یا الله ستا رحمت او مهربان ای تفرا خدا یا الله زما گناون ماف کی او ای بیا یو چغی وولا او چچغی وولا بهوش شواوی چمن لاړو او من گوتاکلا نوغا د الله دی یری د وجنہ بهوش شوا دومرا خوف پاری زنانو کی تاریخ زنالو ل دی دے خپل تاریخ چه زمان مقام او ګوری چ زما مقام سد او زبا سنگ الله تا درغم سنگ بدلانا پالم دارنگی سعید دی ازرق باییلی رحی مولا آف فرمائی وی ما دا شپیع کو نیو خزم آولی دا راغلی دا او دام تواف کئی او چی کل ملتزم تا راغلی دا داغا مقام ده دا ملتزم چی دا بیت اللہ دیوال سرن بلکل نیز دیره او آغازای که وی دوا غواری وی ما اغا ملتزمی نیولی ده او دعا غواری تردی پورې چھ جاڑی جاڑی جاڑی او اغی بانده اٹکای رالے او اغی اٹکای در ڈیر جڑا در وجه نبن شوی او بیایوی وی وو آغا ساتا چھ سترگی تانشی لی او وو آغا بادشاہ چھ تا بانده اس کسما ماملا یا اللہ گڑا وڈا کی گینا و آغا بادشاہ چھ حوادیس در زمانے آغا ستاست وصف او تغیر که یا ستا استا واسب کیا لا تغیر نشیرا استے یا اللہ استاسوک ستاریف نشی کولے داس صفاتونه دی لوے بچا اے یا یو یا زررے یا اللہ ته خبر او یا اللہ د بارش د قطرو نہ دا, دا غی ساس کونه ته خبر او یا اللہ چسور اشپیری سوراونی دی یا اللہ دا غی پانو دون نہ دا, دا غی شپود تعداد یا اللہ دا ار سنه ته خبر یا اللہ و زما گوناونه معاف کی او یا الله زما گوناونه معاف کی او دا دواگان غختي او یک دم بهوش شوا د الله دی یری د وجنه پری وتا ملتزم خوا کی اول تا بهوش شوا د الله نه دومره یری دی زمنگه خزه زمنگه خزه د الله نه کوتاي ګوره د الله دا حکم دی ز ز خواره الله به کون کې مهربان دی ز ز لر کیگا دا دی نوی نوی راوتی دی داش داش خبره کوي د الله دا عذاب او یریگا او اودا اللہ دا عذاب او نیارہ پکار دا دا اللہ دا عذاب یارہ پکار دا دیارِ شیریں دارنگے حبیبائے عدویا عبداللہ مکی ابو محمد اروی وے دا چھکہ موا حبیبا عدویا دیو دشپے پر تیار کی منس کو آو آخپل سر اگے دوپٹی سرا وے داسے تڑل او آو چې کم ده مزبیکو او بیا به دواګانې غوخته یا الله ستا د رحمت دروازه آ چې کم ده کلاو دی د بادشاهانو دروازه بن شوی یا الله وی هر دوس د خپل د سره ملاو شو مانا خزه د خپل هر خپل خاون سره ملاو شو او زه چې کم ده وې زمما ټکان چې کم ده هغه ستا زاید الله ستا سره چې کم ده یو زایم طول خلقو د زتا ذاته تولاړې ما او بیا به وې دې دور جړل چې دې आवाज دابل لري لري پوره ته دیو د الله یاري د دو وجه دومره جړل او طول شپه د الله تولاړوا عبادت وکوه د الله ن غختل غاړي دارنګې اطیب ابن مبارک اغه وای په بصره کې یو خزاوه او هغه خزا ډېره عبادت گزاروه بردا په نام باندې پنوم باندې هغه مشهور و به وتاوي او دا چې کله وافسه ده د شپې چې به آر سبلکل خامو شو نو دا او پاسې ده او وی ویل الله زما تا سره می نه ده اوستا زما سره او زه تا ته ولاړه ټول دوستان د و بل سره میلاو شو او زما تا سره دا ده یا الله ما سر د مینی مع لا کې دارنې خانسا به انې خودام مشهور دی چې د شپې به پاسې ده او آغا دیبا تاووس او وحب دیبا دیر, دیر خیال ساته زکادا دیر عبادت گزاراوا او چه وپاسی دا الله تا جړل جڑل تردی پوری چه دا آغی تر ترلر لر زائنو پوری باوری دیشو او آغی با جڑل اللہ تا دارنگی آزر تی رابی آ آغی با دا اللہ نا دون سوالو کول چه دا آغی آغی با چه چا, چا با. او در دام دا الله یادو او کیاوازه بشوا اومبدال لا یاد او غیب وی یا الله زما د زړه رازدار یا الله تی تو خبره زما د زړه او یا الله وی زما زړه چ کم ده زما د دو دوستان نه مانو س شوه ده یا الله یا الله پر رحم وکي دا دواګانه باغی غوخته ګن روایت